Cu apropierea de, ce, cu apropierea zilei de vineri apropierea campionatului? Și a campionatului, da. pe păi Dacă noi am bătut Georgia cu 5-1 și Georgia a bătut Spania cu 1-0, cumva. Spania suntem... campionă europeană în titră, uh -huh. înseamnă că dacă îi prindem pe spanioli, să-i ferească Dumnezeu. Da, și Spania fără mesi, nu? Fără Messi, da. <laughs> da asta Messi Era e, ocupat cu Argentina. Cu Argentina am înțeles, da. Dar cine ne arbitrează la primul meci? Victor Eu e, e de origine vecin? E vecin, da. E vecin da, cu da. noi. Și probabil vor fi și. Veri și cu cu Adalbert Eu cred că l-au pus special Serios, Bă, nu știu, dar nu, e un arbitru în tine, E arbitru de top să class să rugăm bine, pe Nea să urmărească urmă meciul Ca să ne spună dacă e vreo șmecherie acolo sau nu Băi, ni, nici nu vreau să mă Europa <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență Cu tine Bye. And the boys, just the girls with the girls in their hair, while the shout and men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is alive life. And you wake up in the morning, and your hips twist twirling stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your hips twist twirling stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Yeah. So you're heading down the road and you taxi for four And you're waiting outside, Jim is front door But nobody's in, and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about rubber Ryger and his mod blue hand. and Singing the song, thinking this is alive life you wake up in the morning and you have the twist of stars, where you wanna go? Where you gonna go? where you gon' sleep tonight And you singing the song, thinking this is life And you wake up in the morning and you hip the twist of stars, where you gonna go? Up in the morning and your head's full exercise, stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head's full of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? we're go? where you gonna sleep tonight? Bună muzica la Europa FM Amy McDonald, this is the life Bună dimineața, prieteni, bine v-am regăsit în deșteptarea Luca Vlad Salut Salut, bine v-am regăsit Ah, ce dor mi-a fost de voi să vedem? aștept să ne vedem Doar 21 de ore trec între emisiune Așa că nu știu de ce ți așa de noi Da, nu știu, e mult, 21 de ore, mult Da, bun, au început să apară De fapt să vorbească pierzătorii la alegerile astea Săraca Madame Clotilde Armand E peste Vă tot? tot. Băi, da, săraca de ea, deci ea are, îți dai seama, are două masterul la Massachusetts Institute of Technology. Mama. Oia frățioare, aia calculează zborul către Marte și săraca nu a venit? Da, i-a venit aici să candideze. Au făcut-o la mai multă în sectorul 1, înțelegi? La mai multă. Păi, ca la taxi au făcut-o din buton. Deci ea, săraca din alea 163 de secții de votare a câștigat în vreo 135, la diferență foarte mică, e adevărat. Și din vreo 23, i-au plecat observatorii la concert la maronă. Știi, se că ce se întâmplă va întâmpla toamnă, nu? Ha? Toate trupele astea super la modă vor veni o să, să concerteze aici. în România, le plătește PSD-ul pe <laughs> toată țara, ea Timișoara Băi, de deci ce au Auzi, au plecat observatorii acolo. Și unde, unde nu mai erau observatorii în secții, a câștigat laul, la diferență de astea, cu zeci de voturi în plus pe fiecare secție de votare. Da. De deci da. ce deci, făcut da, deci au făcut-o? Mă rog, Five. Five a pierdut alegerile, după părerea mea. Da. Semn că cine-i invitat n-a dat banii degeaba pe ei. Da, ia, săraci și ei, dar mă să fie observator la votare și să pleci de acolo. Ce? A adică, zis pe 5? Serios, erau tineri, aveau biletul, fi primit invitație. Mă De la cineva? Mie. Da. E bine, păcat. deci asta ziceam, Unii chiar și au furat la alegerile astea. Și, adic, dar nu cetățenii. Că, adică cetățenii, cetățenii inclusiv. Cetățenii Bașca. În primul rând cetățenii. Dar cetățenii cetățenii și-au furat cel și mai rău, da. Dar ei o să afle mai încolo. Mm -hmm. Că și-au furat-o singuri. Da. E vorba de unii candidați și de partidele care au susținut că potrivit legii, statul decontează partidelor și candidaților sumele cheltuite în campanie electorală. A, bun, cu anumite limite, desigur că nu poți oricât, legea zice cât ai voie să cheltuiești, dar îți primești bani înapoi cu o singură condiție, mm. să obții un anumit număr minim de voturi. Mai clar, dacă nu iei măcar 3% din voturile exprimate, ți se decontează Ciuciu. Asta la de la candidați independenți, și acolo o de regulă. Cred că Ciuciu a apărut pe la multe partide după ultimul zeci, scutin. Zeci și zeci de candidați independenți și partide care sunt în situația asta. Deci cum ar veni și nevotați, și cu banii luați. Și cu banii luați, exact. Despre câte cazuri vorbim, s-au înscris în cursă 79 de partide și alianțe electorale, sau cum ar zice, zav, 79 de partide și alianțe electorale, Așa. plus nenumărați independenți. Câte formațiuni au depășit pragul de 3% care le da acces la decontare? 3-4. 7. Ha. Tot, deci, în restul, total, domnul Petreanu, 79 de partide, 79 de partide da, de și alianțe Unde sunt? S-au înscris și partide locale de data asta, ah, foarte okay. multe, că a fost posibil. Uh -huh. De 7 partide au depășit 3%, restul de 72 trebuie să plătească acum din buzunar. Deci nu doar au luat scoruri de astea mici, nu s-au ales, nici nu s-au ales și au rămas și cu banii luați. Uh -huh. Știți cine ne-a depășit, de exemplu, 3%? Uh. Une pere. Partidul inventat de domnul Gabio, Oprea ăsta, acolo unde a greșit și a candidat în afara umbrelei protectoarea PSD, că au fost locuri în care au zis, noi ei suntem tari. Și cu asta nu au reușit să facă aia 3%. Deci partidul domnului Oprea generalul Izman a rămas în Izmen. Partidul domnului Joana, de, de exemplu, și ar, la fel, 1,2% au mai fost uh, și altele. Deci da. asta e cu... Cum banii, se cheamă partidul domnului Joana? Dragostea mea bănescă. <laughs> dragostea mea de data asta. Social românesc, da. Deci au cheltuit bani de pomană. Și oricum investiția asta în politică, e, adică nu mai merită decât stă DNA, geană, cu ochiul geană pe butelia... Banul, cu banul public, nu mai merge. Joana sau Geana? Că trebuie să ne hotărâm vis-a-vis -vis de chestia asta. De neastă Geana. Joana înțeleg. stă săracu. Mai știm ceva de domnul Joana săracu? Nu știu. De -a -a. n am mai apărut nicăieri. Întrebarea dimineții Pe ce ai dat banii degeaba? Ultima dată. Asta e întrebarea. Pe, Pe ce ai dat banii... Pe buletinul de vot, cred că am de dat pomand. ultima arăt de degeaba. -a. Nu, ala nu e niciodată inutil. Noi învățăm de fiecare dată de la... Uite, Clotilde, Armon și USB au învățat ceva. Da, i-au dat, dat bani da. pe bilet. Măcar au văzut concertul, Băi, râdem, dar este o golănie înfiorătoare. Nu mă, e adevărat. Vantul, mă, geu, nu e adevărat. Trebuiau aia. să stea acolo. Aveau Sărată... alegeri. Pe cuvânt de onoare, dacă nu. Deci S-au dus asta... la concert. Deci asta, săraca de ea, îți dai seama, om citit cu studii, cu nu știu ce, s-a dus cu golanie aia de acolo furatoia. Asta este. Nu, încă o dată, nu e de râs, este o porcărie da, Eu mă duc aminte că am, am luat la un dat tot, împreună cu, cu tine, de la Alexa, am cumpărat da. un Tetris de la Mobil, așa micuț. N-am jucat niciodată da. în viața mea Tetris Era pe... retro, era o chestie cum a părut să atunci în anii 80, 90, era o nebunie în anii 80, 90. Da, mă, da, știi 90. N-am avut, avut niciodată. Pe principiu n-am avut niciodată, am luat să văd cum era odată. Nu m-am atins de chestia niciodată. Bine, nici nu a costat mult, 7, 8, 9 lei. Nu știu ce uh -huh. uh -huh. Nu știu pe unde e. Dacă aia, ca să le spunem ascultătorilor până la capăt, deci am, Zaf și cu mine am cumpărat. Da, am făcut o Zaf, investiție. Zaf s a atins de el. Eu l-am cumpărat să-i fac cadou unui prieten, unui vecin, uh -huh. că știam că îi place. Și s-a bucurat? Și Bă, când a văzut Ionela jocul, așa, a pus mâna pe el și s-a terminat. Două luni nu l-a lăsat din mână. Deci măcar tu n-ai dat bani degeaba. <laughs> Înțelegi? S-a jucat cineva cu el. Dar eu l-am luat, nici nu știu unde e, nici... avea baterii. Era cu baterii A, spate, bun. Da. Au curs Cred că au curs dar, bateriile Cred, cred da. că rezolva problema da. Da. Deci ăla e Mi se pare cel mai inutil lucru Pe care l-am luat vreodată Așa, Eu dintre astea mărunte bani. Eu pe benzină am dat banii degeaba ultima dată De fapt de multe ori am dat Că se duce foarte repede Nu știu cum Naiba ba Și doi pe benzină am dat banii degeaba ultima dată Că stă benzina în mașină Și dacă n-am mai mers cu mașina de aproape o lună ce de pe benzina. Nare nimic, nu are nimic. -are nimic. No. Dar poate ne spune și voi pe ce a da banii de ultima dată. Pe ce ai dat banii de ultima dată? 1769 număr de SMS, cu tarif normal. Așteptăm mesaje și pe pagina de Facebook Europa FM iar uh, suntem curioși ce am mai cumpărat unul altul. Probabil că o să ne aducem aminte și noi între timp uh, de toți de lucruri pe care, le -am, pe care am dat banii și... Da, da, pe folosit. Luca. Sunt curios. Luca, Luca pentru pe ce da dat banii ultima <laughs> oară? Domnule Geaba. Petreanu. <laughs> eu nu cheltui banii aiurea. Da. Ah. Ele foarte cumpătate. Deci sunt iar n are răspuns. Calculat. spune da. da. pe ce da bani banii ultima oară degeaba. L-am mm -hmm. invitat ieri că am văzut în mall la unul din restaurantele de acolo o omletă care mi-a tras rog atenția. Omleta. Și ieri ier am zis zic, hai să mâncăm omletă acolo. Că... O omletă la mol? Da. <laughs> Bine. Hai să mâncăm omletă în locul ăla ca să că vreau să văd e. mie. Mamă... Cea mai proastă omletă, mai proastă păi decât pune? aia pe care mi-ai recomandat-o tu, -o am recomandat-o eu. <laughs> de ce omletă proastă ți Lasă că ți explic imediat. s bătut t -au t <laughs> în sens invers acelor <laughs> de ceasornic. Exact. Deci pe omletă am dat ieri banii degeaba. Pe ce da banii degeaba ultima dată? 1,769 SMS-uri și răspunsuri pe pagina de Facebook Europa FM. 7 și 26, imediat bizidei day cu moi siguran. Încorporează inovația Whirlpool în bucătăria ta. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional de incorporabile din cristal negru, format din cuptor electric cu autocurătare hidrolitică și tăpulisante, plus plită pe gaz cu grătare din fontă, la doar 1.799 lei. Whirlpool.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 Săptămâna asta la Penny Market, XXL Mega Discount, Laze Cips Crocant, diverse sortimente, 245 de grame la doar 4,99 lei și pacheta absorbante Bella Perfecta și Bella penti la doar 8,49 lei, îți aduc puncte bonus suplimentare pentru echipamentele naționale la preț de suporter. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iunie 2016.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 Ai ales Europa FM Deșteptarea și așa mai departe de toate Până spre seară ascultăm Europa FM George Zafiu, Vlad Eu o iubesc foarte, foarte mult Păi ascultă în fiecare zi muzică, știri. Europa FM, na, știrile Nu place să știu ce se numbră nume Așa sunt eu informat în fiecare zi Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine 7 și 33 de minute Biziday moi siguran, bună dimineața. Bună dimineața și bine-am găsit. În urmă cu ceva ani am citit un sondaj făcut printre români din care reieșea că doar aproximativ 20% din populația țării noastre nu vrea și nu așteaptă nimic de la nimeni, pe care de consecință nici inovas nu caută pentru eșecuri și poate tocmai de aceea această parte a populației trește mai bine decât restul, dar niciodată de plin mulțumită de propriile realizări. Au trecut mai bine de 5 ani de când am citit studiul ăsta, nici nu mai știu dacă mai e de actualitate. Nu știu dacă printre noi mai sunt măcar unul din cinci stoici oameni neclintiți și hotărâți, fără teamă de nimic și fără speranță de șarte. Dar vă spun, mă obsedează și mă întorc de fiecare dată la această statistică. Uitați-vă în jur, printre prieteni și cunoscuți, și îi veți recunoaște. Acei oameni sunt forța motrice a societății, sunt cei care ne împing înainte de cele mai multe ori, fără să știe nici ei asta. Văd că numeroși politicieni vorbesc prea mult despre ceea ce ei numesc electoratul de dreapta, habar nu au despre ce vorbesc. Aceștia de care vă spun eu acum sunt românii de dreapta și, din păcate, dar perfect justificat, acești oameni au stat în numai la lor majoritatea acasă la ultimele alegeri. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Nu sunt în mod necesar absolvenți de facultate, nu sunt exclusiv tineri și categoric nu sunt cantonați doar în București sau în marile orașe. Nu sunt nici măcar corporatiști, căci o vorbesc aici de aproximativ 3 milioane de români, în vreme ce corporațiile din România au cam de mii. Împărțiți și aceea jumătate în București, mai puțin de un sfert în Cluj, iar restul în Timișoara, Iași, Craiova, Brașov și încă vreo câteva orașe. În plus, o parte a angajaților din corporații, e drept una minoritară, are mai multe în comun la nivelul osaturii psihologice cu funcționarii mai a statului, decât cu spiritul independent al acestor antreprenori de Descoperit sau ne descoperiți nici de ei înși. Conștient sau nu, aceea sunt oamenii de succes ai României, indiferent că sunt milionari sau că abia sunt pe la salariu mediu pe economie. Succesul nu se măsoară în bani să știți. Așa că nu vă lăsați tentați de această capcană. Nu toți milionarii României sunt în mod necesar oameni de dreapta. Ba chiar aș spune că doar o mică parte a lor se încadrează pe acest profil. Asta pentru că numeroși bogătași ai României sunt creația unor aranjamente politice. În fapt, acei milionari sunt niște bugetari supradimensionați de deturnarea banului public, depinzând în aproximativ Ceeași măsură cu asistații social de un baron sau de o decizie politică de alocarea banilor. Oamenii de dreapta au un comun munca, ideile care scot din mulțime din spiritul colectivism majoritar din păcate al țării noastre, au dat și o tendință spre individualism, ceea ce îi poate face mai des absenți la vot și mai rar membrii de partid, mai des patroni sau antreprenori sau liber profesioniști sau chiar angajați, dar conducători de echipă, mai des decât funcționari sau birocrați sau, doamne ferește, asistați social. Un șomer poate fi un om de dreapta, pentru că spre deosebire de un asistat social, un șomer își caută de lucru. Niciodată însă un om de dreapta nu va fi în categoria șomajului pe termen lung. Nu e în firea lui să aștepte să-i cadă nimic din cer. Un om de dreapta poate fi un angajat care muncește pe salariul minim pe economie, dar asta este o stare tranzitorie pentru el. Nu se va mulțumi niciodată cu ea și fie va avansa, fie va pleca. Din firmă, din localitate sau chiar din țară. Mulți deja au plecat din păcate mai des din țară decât din firmă sau din localitate. Un om de dreapta poate fi profesor la o școală de stat, poate fi medic militar sau chiar pensionar. El nu este un înger, nu este nici omul nou, nici omul vechi imaginat de toate doctrinele politice radicale, nu este nici dușman de clasă, nici mic burghez, nu este în mod necesar nici altruist, nici educat, dar categoric își cunoaște interesul mai bine decât și le cunosc toți ceilalți, e mai greu de păcălit tocmai pentru că e mai greu de clasificat și nu se dezangajează decât atunci când nu mai are alternative. În mod natural, românul de dreapta timp despre, sau chiar s-a încadrat deja în ceea ce numim clasa medie. Iar faptul că în România această categorie socială este încă atât de subțire, în niciun caz nu a ajuns la 3 milioane de membri, arată doar că mediul social, economic, dar mai Politic din țara noastră este unul ostil. Sunt încă mulți oameni apăsați de nevoie în România, dar care au această genă a succesului în ei. Sunt setați să-și găsească calea și doar un accident îi poate împiedica să ajungă acolo unde hotărârea lor îi duce inevitabil. Acum, după această lungă caracterizare pe care le-am făcut-o, vi se pare că românii de dreapta, atâția câte ori mai fi ei, ar fi trebuit să meargă sau să nu meargă la aceste ultime alegeri? Vi se pare că i-a reprezentat cineva pe aceea sau că și-au dat seama că toți au vrut să-i păcălească? Avea sens să se ducă să voteze așa cum i-am eu sau alții ca mine, sau ar fi trebuit să ignore alegerile pur și simplu, fără a se încadra nici în categoria celor care n-au votat de Lene, nici în acelor care Lene le-a oferit scuza că vor da un mesaj absentând de la vot. Explicațiile, vă rog, asta penibilor lideri ai Partidului Național Liberal. Spuneți-le că modul în care și-au justificat dezastrul electoral și în care se agață de scaune este doar un alt episod al mentalității înguste, atât de bine ilustrate în senectutea inocentă de unul dintre veteranii partidului lor. Dacă firea nu câștiga, Bucureștiul a zis, pentru PNL era Mediocritate, numele tău este PNL, dar acest nume nu va mai avea niciodată voturile adevăraților români de dreapta. Busy cu Moise Guran, mulțumim Moise, 7 și 37, Moise Guran revine la 1 și 1 sfert cu România în direct la Europa FM. Europa FM, Europa FM. pe aceeași frecvență cu tine.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 myself in your holy water and both my eyes just got so much brighter and my soul body oh he' yeah, so much closer in the dark I see your smile you for my heat on my skin take off your clothes blow up the fire don't be so shy you're right you're as right.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 241 de minute Avem întrebarea dimineții Pe ce i dat banii degeaba ultima dată? Și avem și răspunsurile de la voi Pe meditații la mate, spune Andreea din București Pe o motocoasă, spune Petrus din Tulcea da ce fi vrut să facă cu ea? Pe taxe, pe impozite, se spune Mihai din București Pe verghetă, spune Costi Hai că n-a fost chiar degeaba Te chinui și tu un pic Pe o telecomandă universală chinezească n-a mers nici măcar să mut volumul. Deloc. Bui, da, și asta și eu am cumpărat vreo două vre într-o vreme și aiurea tot așa, degeaba. Degeaba pe meditații la mate, iar și pe cotizații la sindicat, spune Mari. Se mai poartă sindicatele? eu nu știu. Bui, cred că da. am da... văzut? Era profesoarea de engleză care nu știa să vorbească engleze și care manifesta pentru drepturile sindicale a, uite a e dreptate. Pe Aha. papuci tot timpul se nimerește, se iau câte o pereche incomodă. Dăi papuci da, cuiva cu... mă gândesc, nu știu, da, Camelia. -i, i de la cineva? <laughs> am cumpărat o jucărie pentru băiețel, dar n-a bucat să se joace, s-a rupt până a ajuns la mașină. Pe un aparat cu ultrasunete, jucăria. împotriva jucăria. Pe un aparat cu ultrasunete împotriva insectelor. N are efect. Evident că nu. Să <laughs> <laughs> insectele, au ultrasunete, nu suportăm. A, da, da, da, da, da, da. Eu am dat ban la concubină cu promisiunea că vine să ne vedem. S-a măritat concub... cu altul La concubina. Păi așa a zis na. zice la concubina. Concubina, concubina mea I-am dat banii neveste mii să se tundă Și nu s-a tuns Dar tot nu-i gura că trebuie să se tundă Băi, lucrurile astea sunt complicate de fiecare dată bun. Da, pe termopanele soacră -mi. Și pe urmă m dat afară numai pe mine la prima ceartă cu soția, spune Daniel din Râmnicu-Vâlcea. Porcărie. Adică n-a dat afară și termopanele. Da. Nu, nu, nu, doar adică pe, ce el o, pe el își să o dai afară și pe fisa, mă? Cum? Am mm -hmm. dat bani pe o mască. Inutilă. Le văd pe la tot pasul, spune Maria. Nu înțeleg asta. Da. Și cam atât. Da, și pe Facebook multe florini cu tari zicea op, a dat banii de pomană pe pereche de căști cu Bluetooth, la care autonomia treia să fie de cel puțin 8 ore, erau numai 5, a încercat să repare el problema. Și s-a rezolvat, Auzi, de... De măcar Bluetooth-ul merge. Uh -huh. Aura Corodeanu zice Știți pe ce am dat banii de pomană? Pe boabe naturiste pentru slăbit Păi, semințele grașe, măi <laughs> Jocuri pe calculator pentru uh, băiatul meu Ba nu, un volan pentru jocuri pe calculator pentru băiatul meu Zice Adrian, a costat 300 de lei Acum 5 ani n-a fost folosit niciodată Alexandra. Știi Adrian că am făcut și eu la fel uh -huh. Nimic, ha? Nimic Alexandra a dat bani pe romanul Fluturi zice, mi l-a recomandat o grămadă de lume garantând că o să mă dea pe spate. Uh -huh. N-am reușit să citeze cât un volum. Pe al doilea nu l-am mai deschis. Și a căzut de pe că parte. Uh -huh. uh, nu pe spate. Asta e foarte tare, trebuie să o spunem. Deci fiți atenți. Un ascultător face apel la ceilalți ascultători. Bogdan zice, am dat banii de pomană pe o bujie. Uh -huh. Dar nu acolo era problema, ci la valva de purjare vapor-benzină. Că nu primește curent. Că ea merge pe direct. Dacă știe cineva de ce, poate chiar îmi lasă un răspuns aici. Deci dacă știe cineva de ce, ce? De ce, de ce nu De de purjare primește curent pe direct sau cum? Mă rog în dacă puteți să-l ajutați pe Bogdan cu purjarea, ar fi grozav. Da, intrați pe facebook da. Europa FM. Ana Maria zice, am dat banii de pomană pe Rovinietă, că avem un drum național Baia Mare, Târgulăpuș tot o groapă și o hârtoapă. Iulia, pe încărcătorul pentru telefon, l-am folosit câteva zile după care s-a stricat. Gelul, pe două cutii de semânță de iarbă. Sândel, la statul român, sub formă de impozitan de an, nu e singur și noi la fel. Forța Suceava, pe un bilet la un meci de fotbal, Liga 2, asta cred că e cu aluzie la tine. Ai, nu știu ce să zic. Suceava da. s-ar putea să fie rămas acolo. Mm -hmm. Și Doina pe benzină când a mers la vot, pentru că au ieșit penalii. Băi, unii au dat bani și pe bilete. Vă reamintim că unii au pierdut alegerile pentru că au mers la Maroon 5. La spectacol. Dar asta e, puteau să... puteau să pună și spectacolul în altă zi, nu știu, mă gândesc. Hai să ascultăm vaia Condios, cum va se potrivește piesa asta și ne întoarcem înțeleg că o să revedem Eurovision sau chestii de genul ăsta. Avem șansă, măcar. Un timp, da. o perioadă. Nee, na na na na nee, Na na na na In my high heels Shoes and fancy pads I run down the stairs Held me a cab going Na na na nee, na Na na nee, na na Na na na na Na na na na Oh na nee, na na na nee, Na na na 7 și 48 de minute, vă reamintim, așa cum vă spuneam și înainte de știrile de la ora 7, că am înregistrat alături de colegi imnul României, așa ca niște suporteri pentru a susține echipa României. O să, vă ară... o să vă și arătăm și o să și vedeți peste câteva zeci de minute ce am făcut noi ieri după amiază. Între timp însă... Între timp? Veste foarte bună pentru angajații postului de televiziune și pentru rudele angajaților postului public de televiziune, și ele angajate la postul public de televiziune, și, și pentru că tot vorbesc. Pentru cei de bani mici aruncați. care probabil că în câțiva ani vor ajunge și tot acolo. Tot angajați la postul public de televiziune. Așa. Deci, pentru toate familiile angajate la postul public de televiziune avem o veste bună. Dacă tot vorbeam de bani aruncați pe fereastră, guvernul va achita datoriile televiziunii publice către Hebo. E vorba de. Da. Guvernul va modifica de urgență legislația pentru a permite ca din buget să fie scoși bani pentru asta. E vorba de 17 milioane de franci elvețieni, adică undeva pe la 15-16 milioane de euro, datorii acumulate în 8 ani. Care vor trebui plătite. Asta cu darea în plată nu merge și la elvețieni? Că le dăm TVR-ul cu totul. La noi, da. Da, să le dăm, să le dăm în plată la elvețieni exact. tvr exact. se ocupe de ea, nu? Exact. Ar fi o idee. Da. Din cauza datorilor față de EBU, din câte știm, tvr a, a fost exclusă de la Eurovisionul de anul ăsta și anunțată că a început procedura de excludere și din organizația internațională, TVR-ul în acest context nu va mai putea transmite campionatul mondial de fotbal din 2018 și probabil nici pe cel din 2022 dacă nu va plăti urgent bani. Acum, asta e o amenințare gravă, a fost o amenințare gravă un timp până când s-a rezolvat problema în sensul că, de exemplu, campionatul european de fotbal îl dă ProTV-ul, nu? Da, parțial da. Și dolce, restul. Și dulce. Adică da. tot. Deci, da. deci se vede. Care fi? In Mie mi se pare că ar fi chiar un avantaj, pentru că am scăpat de comentatorii de la TVR. <laughs> Dacă... da. Bine, o parte da. din ei s-au mutat, așa că da, Ce mai rămas? Acolo? Ei și familiile lor. Normal. Da. Bă, acum, sigur că datorile trebuie plătite. E normal. Adică banii ăștia oricum vor trebui plătiți mai devreme sau mai târziu. Sunt bani pe care postul public de televiziune din România trebuie să-i plătească către organizație și n-a făcut-o. 16 milioane de euro, n-ai ce să faci. Trebuie să dai banii ăștia înapoi. Dar eu, eu întreb, n-ar trebui cumva să fie căutați nițelă care au produs pagubă, că asta e o pagubă. Să acolo niște penalități de întârziere. Dar să știi că și lucruri bune, adică scăpăm de concursul Eurovision și de nu, toată nebunie. Nu, dom'le, nu, Pe mine mă amuză la nu asta e? Și a face audiență. Dar revenind la bani, revenind la bani, cum ne asigurăm noi Așa. că după ce statul plătește din buzunarul meu și al tău și al tuturor ascultătorilor, deci după ce statul plătește datoria asta de 16 milioane de euro... Din buzura nostru, băieții de la TVN nu fac alte datorii. Că asta este întrebarea. Ok, s-au făcut datorii, asta e trebuie plătite, că nu poți să scapi. Ba da, Și? Adică doar le plătim? Păi ok, ne trezim peste alți 8 ani cu alte 20 de milioane de euro de data asta, că în fond ce. Ce să faci? N-ai ce să faci. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa FM. Spui da, eu zic nu, și tot mereu o facem cum rei tu, că eu zic hai. Mai stai, spui destul când ne cred că ar mai Tu calculată, eu ma sparte Dubiniștită, când eu vreau ceartă Eu vreau să vă mergiu, tu filme pe bandă Siară ne bate pe telecomandă Ce romantic, ce frumos Nu prea sexy, eu prea gelos. cum ne-am găsit, noi toi Unul îl altul îl războa, dar noi necoriul. Vedu cinematograf, eu direcția si adem Eu vreau specific omanesc C tu deja son la kinezes. Eu vreau la munte, tu vei la mare, eu che l'art de ski, tu bochi de soare, potescu escu, eu quo adescu, eu eminet, tu minescu, Ce romantic, ce frumos, tu vrea sexy, eu pre gelos. Să-i si noi doi, unul pacea în tu război, dar o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 Oh, oh. Noi ne potrivim la Europa FM Și ne vom potrivi și astăzi Pentru a vă da 2400 de euro La dublu sau nimic Detalii după ora 9 Acum însă știrile Europa FM La 8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 Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la încorporabile Hotpoint cu 5 ani garanție! Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint Luce din inox format din plită pe gaz cu plătare din fontă, alțător walk și cuptor electric cu 5 puncte și confecție la prețul de 1899 lei! Emag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 Este ora 8, bună dimineața! Ioana brăstur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea în general frumoasă astăzi. După amiază vor fi ploi de scurtă durată pe arii restrânse în zonele montane și submontane și izolate în centrul țării. Maximele vor fi cuprinse în țară între 16 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Senatul modifică legea antifumat. Fumatul va fi permis în spațiile închise special amenajate. Potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de senatori, documentul modifică prevederile legii care a intrat în vigoare în luna martie. De asemenea, senatorii au redefinit spațiul public închis. Proiectul de lege urmează să meargă acum la Camera Deputaților în calitate de for decizional. Îl ascultăm pe Ștefan Neunte. Potrivit ultimelor modificări, spațiul public închis trebuie să fie încadrat de pereți de jur în prejur, astfel că fumatul este permis în spații separate, complet izolate și inscripționate, dar și pe terasele special amenajate. Amendamentele propuse de Comisia Juridică au fost adoptate în plenul Senatului cu 76 de voturi pentru. Noile modificări presupun și permiterea fumatului în spații special amenajate destinate exclusiv pacienților din spitalele de psihiatrie. După ce managerii mai multor unități au reclamat că pacienții devin agresivi atunci când nu pot fuma. Amendamentele prevăd că se poate fuma și în celulele din penitenciare. Poliția îl caută și acum pe bărbatul cu gagulă, care ieri dimineața a intrat în armat cu un pistol cu bile într-un sediu BRD, dar a fugit după ce angajații băncii au acționat butonul de panică. Hoțul nu a reușit să fure niciun ban de la agenția Nerva Traian din capitală. Angajații nu au fost răniți, însă vor beneficia de asistență psihologică. Ana Maria Nedelcu, femeia acuzată că și-a răpit copilul și l-a adus în România fără acordul tatălui, nu va fi extradată în Canada, așa a stabilit ieri instanța supremă, iar decizia este definitivă. În timpul procesului i a explicat că a a fost nevoită să fugă din Canada în 2014, împreună cu băiatul ei, pentru a-l proteja de tatăl violent. Anterior, Curtea de Apel București stabilise că Ana Maria Nedelcu putea fi extradată. O tornadă violentă, un fenomen rar în Europa, s-a format în nordul Germaniei, iar o mare parte din teritoriul Belgiei a fost afectat ieri de furtuni violente. Detalii ne aduce Andrei Paleu. După formarea unei tornade, pompierii din Hamburg au intrat în alertă, în jur de 1000 au fost mobilizați și au intervenit de aproape 200 de ori. Tornadele sunt mai puțin frecvente în Europa decât în Statele Unite. În medie, 300 sunt localizate anual pe bătrânul continent, în timp ce peste ocean numărul acestora e de 1200. O mare parte din teritoriul Belgiei a fost afectat ieri de furtuni violente ce au provocat inundații. Autoritățile au fost nevoite să închidă mai multe drumuri. Cercetătorii au stabilit cât timp din viață își pierd femeile pentru a decide cu ce să se îmbrace dimineața. Numai puțin de șase luni, sau, altfel spus, 17 minute în fiecare zi în care stau în fața dulapului și se, îmbrac, și se întreabă cu ce să se îmbrace. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Potrivit studiului, multe femei se recunosc în următoarea situație. Dulapul larg deschis, multe haine tixite în el, însă niciun răspuns la întrebarea Eu cu ce mă îmbrac? Grijile pe marginea subiectului stimulează un fenomen cunoscut sub numele de furia pe dulap, pentru că peste 60% dintre femei au accese iraționale de nervi și bărbații trec prin stări similare. Unul dintre ei se enervează, iar unul din cinci recunoaște că aruncă hainele prin cameră. Pentru realizarea sondajului au fost chestionate 2000 de persoane din Marea Britanie. În urma cercetării s-a constatat că 15% dintre adulți spun că ritualul de dimineață de alegere a outfitului le-a ruinat de multe ori starea de spirit pentru tot restul zilei. Urmăriți subiectele orei dar și alte informații pe știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim, continuăm cu sport. Luca Pastia. De demaneți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. De -de Bună dimineața, site-ul UEFA a realizat echipa ideală a turneelor finale de campionate european pe baza voturilor utilizatorilor site-ului oficial al forului continental. Cel mai votat jucător a fost actorul antrenor al lui Real Madrid, Zinedine Zidane, în timp ce fostul președinte al UEFA, cel mai bun marcator din istoria Euro, Michel Platini, lipsește din echipă. În poartă este Gianluigi Buffon, fundaj sunt Filip Lamp, Puiol, Beckenbauer și Maldini, Mijlocașiniesta, Pirlo și Zidane, iar cei trei atacanți aleși de fani au fost Marco Van Basten, Thierry Henry și Cristiano Ronaldo. Francesco Totti și-a mai prelungit pentru un sezon contractul cu Aseroma și va juca astfel până la 40 de ani. Legendarul capitan al echipei din capitala Italiei va împlini această vârstă în septembrie. El a debutat la 17 ani și de atunci a petrecut întreaga carieră alături de Gealo fiind liderul lor din 1998. Cu 248 de goluri marcate, Totti ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei. În ultimul sezon a jucat doar în 15 meciuri și a marcat de cinci ori. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Vlad, o știi pe aia? O, primărița mea! Nu nu știi? Nu. Mamă, se dansează pe muzică de-asta după alegeri ceva de speriat. Serios? Trebuie tre să vezi asta. Dacă nu, vă povestim noi, prieteni, imediat la Republica Fantastică. Dedeman ți-a adus cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. Dedeman.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 minute, rămâneți cu noi, vă vom invita imediat să fiți suporterii echipei naționale, avem și premii pentru acest lucru, dar asta puțin mai încolo, avem și Republica Fantastică România, chiar acum. Republica Fantastică România Pe cât de mare este dezinteresul alegătorilor la alegeri, pe atât de mari sunt pasiunile candidaților. Cât și grădina Domnului. <laughs> Din care sar candidați. Deci tot descoperim știri și ne face și noi cruce. Bun, victoriile trebuie sărbătorite, însă în multe locuri sărbătoarea este de tipul... <sus> Scandal mare în localitatea Chinteni din Cluj. Chinteni Cluj. Unde competiția electorală s-a încheiat cu victoria la mare luptă a actualei primărițe, Lucia Suciu, care vom spune Madame Suciu, care și-a învins contra doamna Maria Manu, care vom spune Madame Manu, la o diferență de numai 400 de voturi. Mamă, dar e mare comună, adică 400 de voturi. Deci Victoria a produs o reacție euforică în tabăra lui Madame Suciu, care și-a strâns susținătorii, s-au îmbarcat cu toții în mașini și au plecat în trombă spre domiciliul lui Madame Manu. Păi și ce-au făcut? I-au arătat Ciuciu. Ce-au făcut? C cam așa. Când Madame Suciu a ajuns în fața casei lui Madame Manu, ala, a frânat, toată lumea a coborât, s-a dat drumul la muzică și învingătorii au început să danseze în stradă pe ritmuri războinice de manele, făcând și gesturi obscene în acest timp către ferestrele ferestre Vai de -nviș. noi spunem să moară dușmanii păi mei. Bără, Auzi, dar madame Manu, de ce n-a chemat poliția? Că nu înțeleg. Păi, poate și pentru că nevasta șefului de post din comună era și ea în stradă, dând din buric în același ritm în care dădea de și primărița din buric. Deci, șef, nevasta șefului de post era în tabără învingătoare. E solidaritate feminină, nenică. Păi da, ma, dar puteau să da. sune la centru, nu știu, la Cluj, la poliție sau în orule. Cluj? N-ar fi fost o idee bună. De ce? Pentru că șeful secției de ordine publică din Cluj este chiar soțul primăriței maneliste, care dansa în stradă pe manele, în fața casei învinței. Nu cred. Deci, pe vremuri, frate, romanii erau miloși. Adică romanii, când te învingeau, te crucificau, dar nu zădeau cu manele. <laughs> Aveau și ei onoarea lor. Normal. În cele din urmă, madame Manu, învința, exasperată că ce făceau ei în stradă, în fața ferestrelor, ei a postat pe Facebook, prin intermediul ficei sale întreaga descriere, de unde evident am luat și noi detaliile, plus următoarea promisiune. Lupta este pierdută, dar nu și războiul. Băi, mamă, ce zicere ce. I-a zice în fapt cum ar dacă veni. Cu, dacă răspunde cu Brahms, la am <laughs> Bun. De cealaltă parte, Madame Suciu, câștigătoarea, după ce a izbucnit scandalul, are propriei variantă a celor întâmplate. Și citez. Vineri, Maria Manu a circulat prin comună cu niște drapele negre, spunând că mi le va pune la poartă și la primărie după ce va câștiga. E Caterino, Vedea te așa. moartă, Cudric la poartă și cai mascați. E Bă, ce pasiune acolo! Fabulos! Deci după madam, Madame adaugă despre Madame Manu. S-au comportat ciudat. Duminică, la ora 18, se uită la mine, pe scările primăriei și îmi spune că mai sunt două ore până când scoatem la afară. Aoleu. Când am auzit ce spun și cunoscând trecutul pe care soțul doamnei l-are, m-am speriat. Domnul a fost șef de post în Chinteni și după ce i-a bătut pe oameni în feiuri deni, a fost mutat la Iclod, iar acolo le-a rupt mâinile unor niște oameni, așa, formularea, așa e formularea originală, și ziua în mare am pușcat animale ocrotite de lege. Mă simt amenințată și voi face plânge. Despre incidentul plângi. Doamna Suciu, Madame Suciu, descrie. Am dat niște claxoane la prieteni. Nu ne-ai interzis să ne bucurăm. Am văzut la un moment dat o mașină a unui coleg care mergea spre strada doamnei Manu. Am ieșit și l-am strigat pe șeful de post să fugă după el ca să nu fie probleme. Mai ales că acasă la doamna Manu erau 40 de oameni, iar colegul meu era singur. S-a dus acolo soțul, soțul doamnei Manu, a început să tragă de șeful de post să-l facă în fel și chip. Șeful de post s-a întors la primărie și plângea. <laughs> De bucurie, cred, noi... lacrimi de bucurie Normal, imaginea asta e tare de tot Eu cred că deci... s-a ca voi... Da. caragiale Și Zaf, Luca, noi stăm În studio, mă rog Voi stați în studio, eu stau la mine acasă aici Așa? Așa, în capitala țării România, discutăm lucruri, Marun, Five, Clotil Armon, chestii, da. și în țară au loc astfel de scene. Acum două zile dădeam cazul ăla din Crivobara și Secaș cu flotanții, cu cursa în armărilor flotanților. Da, da, da, da, da. Aici ăștia flutură drapele negre, se amenință, și se fugăresc, plânge șeful de post, frate. Deci asta este țara România autentică, e cu totul altceva decât ne imaginăm noi spun cinstit. Eu cred că noi suntem de aici, pe cuvânt. Viața acolo e. Viața da, e la țară. Știi cum e? Acțiunea, totul. Deci absolut totul e acolo. Deci, Băi, ăia se plictisesc patru ani. Bă, dacă vin alegerile, frate, nu le uită 4 ani. Deci au distracție pentru 4 ani. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. și noi Vița de Vie și Blue Noise la Europa FM și 17 minute, foarte frumoasă piesa asta. Mai avem piese frumoase și mâine, în decepțarea lansăm o piesă sensațională Spre finalul emisiunii o să vă spunem și care sunt invitații noștri de mâine dimineață. Între timp, însă, să știți că Radu Constantinescu e în Bacău, la intersecția dintre strada Eroii Ciprian Pintea și strada Mărășești. Bună dimineața, Radu. Viața, bine, că da, bine că ești în, în Bacău, în, în, în oraș, înțeleg, pentru că ieri ai fi vrut să faci emisie din Vaslui și înțeleg că ai făcut de pe DN2A sau ceva genul ăsta? Uh, DN2F, F, locamite, mă rog. în localitatea Lazar, din județul Vaslui și a fost și mai interesantă transmisie în direct. Am văzut uh, imagini uh, pe uh, Facebook, am văzut mașina Europa FM, caravana Europa FM era în câmp, uh, era pur, în câmp pur și simplu. Florii, uh, la marginea unui lac, și uh, am reușit să adunăm foarte mulți ascultători. Asta m-a impresionat, da. care au plecat din Vaslui, din oraș, au venit pe drumul național pentru a se întâlni noi în câmp. La un moment da. dat, era gata, gata să blocăm și drumul național. Dar nu da. mai de fi deci, nimic. Cu alte cuvinte, vasluenii v-au primit cu brațele deschise, își doreau exact, să fie acolo, să le oferi scanile Europa FM, să stea de vorbă cu tine, dar n-ai avut voie să. Pentru înțeleg, domnule că... primar, din da. păcate. N-ai avut este... autorizație. Bine. Noi am încercat să obținem. Din păcate, prima nu a fost de acord, așa încât a trebuit să ne descurcăm la fața locului. Îmi pare foarte rău, mai ales pentru vasulienii. Este oameni extraordinari, care repet, au venit din oraș și se întâlnească cu noi pe drumul național și toți erau contrariați, erau revoltați. Însă... Mă rog, nu-i nimic. Sunt a, la... Ai că astăzi suntem în Bacău. Ce se întâmplă de acolo? Suntem în Bacău. Am ajuns pentru întâlnirea cu asculătorii Europa FM și anul trecut am venit în Bacău și ne-am simțit foarte bine. Știu că, uh, știu că vă doriți uh, să primiți canile Europa FM, ediția 2016. Vă așteptăm în zona Tic Tac, așa este cunoscută în Bacău această zonă. Mașinile Europa FM sunt pe poziție și uh, vă așteptăm cu drag. Vă așteptăm în zona două calorii. <laughs> cu de și de, din Bacău unde mergi? La tichitaca merge. <gri> Din Bacău mergem spre Focșani, de acolo unde vom emite trânc cu de la 16 și vom oferi cănii la aniversare. Apoi vom ajunge. <gri> <gri> Apoi la șaurmerie în Galați, dacă doriți. <gri> <La> șaurmerie, <gri> la șaurmerie în Galați? <gri> Mamă, da! Șaurmerie O singură șaurmerie în Galați? cea mai important, acolo ne-am plăcut. La aia de toate. Radu știe că a fost în turneu și anul trecut și știe ce și cum. Bine, Radu. Mulțumim are mult pentru transmisie. Radu e la intersecția dintre Strada Eroci, Ciprian Pinta și Strada Mărășești în Bacău în această dimineață, chiar la această oră și în parte căni. În orașul natal al primarului nostru, Gabriela Vrânceanu Firea. Băi, chiar așa că de acolo e. Radu. Al Andrei Marin. să Se salută pe, nu știu, rudele care au mai rămas și care. Mai recunosc că sunt uh, rube. Că mai pare o tatuie în oraș pe lângă acea <laughs> deșelerea <în> <laughs> colorată. <laughs> Începe bătălia sexelor 1769, aveți 10 minute la dispoziție pentru a trimite un SMS cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1769, am zis, avem 300 de lei, îi dăm imediat. În câteva minute... În câteva minute... Avem o știre pentru ZAF. Dincolo de asta, până la știrea despre care vorbești tu, n-ai fost ieri în radio să ne auzi cântând și să ne și vezi cântând imnul național. vezi un concet medical. Da. La momentul lui. Dacă vreți să deveniți suporterii României, căutați repede versurile de Dancas că nu le știți. Versurile imnului național o să vă lansăm o provocare în această dimineață și o să ne auziți imediat. Și o să ne și vedeți ce am făcut noi ieri așa, mai pe la prânz.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 Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la încorporabile de Hotpoint cu 5 de garanție. Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint Luce, din inox format din plită pe gaz, cu plătare din fontă, arzător, Wok și cuptor electric cu 5 funcții și confecție, la prețul de 1899 lei. Emag. Un Unor vine minutul 90 și nu mai credem. Până când îi vedem pe cei care încă mai cred. Cei care să afară să se joace, nu să se joace. Dacă ești părinte, susține-i. Dacă ești îndrăgostit de fotbal, vino la Carrefour. 1% din vânzarea produselor marca proprie Carrefour și a produselor partenere merge spre unul din cluburile de fotbal de junior din orașul tău. Carrefour, sponsor al fotbaliștilor de mâine. Ce zici, facem lista finală de vacanță? Haide, începe tu. Păi, ne trebuie un troner pentru haine. Ne-ar că am două.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 Europa FM. Come and save me before i fall apart. I'm Europa FM. Ce bună muzică.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 Shakira 8 și 31 de minute, după cum bine știți, după cum v-a spus Luca în nenumărate ocazii. Vineri începe Campionatul European de Fotbal, echipa României deschide balul. Așa a fost să fie că noi am picat cu Franța. Am avut norocul sau ghinionul, nici nu știu ce să zic. Cu făcut... ne vede, noroc... măcar se uită noroc. lumea la noi. Da? Asta da. e, deci o să facem audiență. Ghinionul e tocmai că se uită lumea la noi și o să facem audiență. Deci e noroc și ghinion în același timp. Da. Dar o să-i batem. Eu zic că o să-i batem, adică să simt bate. chestia Bine. asta, că o să-i batem măr. O să mă, mai ales că mă. și susținem Și ne-am gândit da. zilele astea Cum am putea face Auzi, dar lui tata Pouiu, acolo acolo în Franța Îi se spune le Père poulet. Da, da, da, așa îi se spune, nu? Da, pui. Da, unii spun doar father poulet. chicken Și atât Sau Ei tata în Am înțeles asta, m-am prins din prima Dar să știi că A, da. sunt foarte mulți ai noștri <laughs> <laughs> Care spun direct tata Pouiu. Suntem foarte mulți și acolo <laughs> Și mă, spun direct mă, tata ne-am strâns ieri o parte din colegii de aici de la Europa FM și am intonat imnul României, o parte din el. Uh, am vrea să faceți și voi același lucru și să deveniți suporteri echipei naționale, uh, să facem un cor, așa, nu știu, toți ascultătorii de Europa FM, suporteri echipei naționale, să intre în jocul nostru. Vă invităm încă de pe acum să vă înregistrați cu telefonul dacă altfel nu se poate, uh, intonând imnul României și să-l trimiteți pe Facebook, intrați nu, pe o pagina nu. Europa FM. Imnu actual, imnu... Deci nu trei culori Nu trei de culori. nu mergem Așa. către trei culori, nu facem chestia asta Da, începem cu noi Vlad, n-ai fost ieri aici Dar poți vedea, ne poți vedea și tu Pe europa.fm.ro Sau dacă intrați acum pe pagina de Facebook Europa FM, o să găsiți linkul ul acolo Ca să avem și videoclip Iată Așa, imnul multe Imnul în varianta Europa FM. Ești Barbari de tirani, Barbarii de tirani. Acum ori niciodată, Croiește-ți soartă, La care să se închine. Și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum, în să dăm dovedit la lume că în mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când la noastre pieptul păstrăm cu fală un nume, triumfător în lupte, un nume de traian, un nume de traian, Priviți, mare partea de finală e și cel mai bine cu Hai România! Da. Acum trebuie mm. care zic, areși de disavantajele ei? În faptul că n-ai văzut în radio. Da, da puteți să lădăși a și... A cântat și Moise, poate de, de asta ne-a ieșit seama. un pic mai bine. De asta, mi-am dat seama. Nu, eu eram cel energie. care cânta fals acolo. <laughs> Tu erai cel care cânta fals? Da, eu, eu eram singurul care cântam fals, poate de asta s-a... ai personalități multiple. Da. da. E multă energie, mult pripoziții. A cântat toate cele 11 strofe, că de la un moment dat am pierdut șirul. Nu, nu, nu, ne-am oprit doar la trei dintre ele. Aha. Asta pentru că am vrut să nu fim singuri, știi, după difuzarea materialului Lasă, domnule, pe care l-am pregătit. e important. Există da. și videoclip, înțeleg. Există și videoclip, e pe site, pe Facebook Europa FM, Radio Europa FM România. Ne găsiți acolo, ne și vedeți, dar Vrem să ne trimiteți filmulețele voastre și să ne și sunați la 0372069599. Avem tricouri ale echipei naționale pe care vrem să vi le facem cadou. Dacă ne sunați, intrați în direct și uh, intonați măcar o strofă din uh, imnul uh, României. Puteți câștiga foarte simplu în dimineața asta un tricou al echipei naționale ca să vă îmbrăcați ca un adevărat suporter încă de la primul meci. Știi că și eu am la tricou, am și eu tricou galben și are tricou, E foarte mișto să te duci la meci pe stadion și să porți tricou galben. fi vrut uite, să te provoc să cânt și tu în dimineața asta. Da, eu sunt un pic răgușit acum și nu pot, că mi se desfăce operația, n-am voie să cânt, să mă forțez. Bine, dai să vedem, uite, ne-a sunat Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Salut, național. Hai să vedem să dacă-l știi Băi, da, cu energie, băi Da, da Deșteaptă-te române Din somnul cel de moarte În care te adânciră Barbarii de tiran Acum vor niciodată te te Hai, tare, tare. Soartă, la să se închine Catalin Catalin Catalin stai așa. Da. Trebuie să ne ajute și Marius. E și Marius cu noi. Bună dimineața Marius. Bună dimineața, bună dimineața. noi uh, României? primele străzi mă mai descurg. Hai primele două strofe. Uite, te ne ajută și Cătălin. Cătălin ne mai ajută o dată? Da, da, cum împreună, vreau. Da? să gândiți împreună, dacă niște adevărați suporteri. 2 3 -ta. și tare. Lumân, -și somn, -și -și cel de de moarte, sunt ce de noapte, scumpa, barbari de tiran. Barbari de tiran. Bravo! bravo, unul dintre voi s-a trezit mai repede Bravo, bravo Cătălin bravo, Marius, bravo, sunteți bravo, amândoi bravo, câștigătorii noștri în această dimineață, primiți câte un tricou al echipei naționale, bravo, felicitări Vă mulțumim, vă mulțumim Felicitări, felicitări uh... Eu zic, că, eu, eu, zic, mai... eu zic că vom avea succes Încă de la primul da. meci Ai văzut ce da. suportări are exact. România Și ăsta a fost un moment <laughs> da. Rămâneți reuțați. cu noi Avem bătălia sexelor Vă invit încă o dată să vă înregistrați Cântând imnul național Și să postați înregistrarea Pe pagina de Facebook Europa FM Avem 100 de tricouri ale echipei naționale Pe care vrem să le împărțim Suporterilor României Vale ancora così Ci vuole passione con te perderti ancora perderti che non passa con le aline la moglie infinita di te cos'è quel mistero che ancora sei che porto qui dentro di me saranno i modi ancora per dirti che Resistere! Și 43 de minute! Bătălia sexelor la Europa FM. Avem și astăzi premiul de 300 de lei. Maria din Arad e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Maria, te-am deranjat? Nu! Dar tu ne dai semestres, să știi, nu noi! Eu. Știi? da? Mai da, cu viața, așa puțin, da? Paul din Iași e cu noi și el, bună dimineața! Bună dimineața! Bine a venit, Paul! pregătit? Da, da, da. Hai să vedem. Încep tu sau începe Maria? O las pe Maria, dacă dorești. Maria, de acord, da? Da, mulțumesc. Hai să vedem 300 de lei în această dimineață. Maria, ce oraș capitală de județ se află pe brațul Borcea al Dunării? Brăira. Brăila. Breila e călăraș până la urmă. Ai auzit? Da. Ah. da, da. Zero puncte. Paul, prin ce oraș capitală de județ trece râul Bahlui? Iași. Băi, cum s-a nimerit chestia asta Ai primul punct, Paul, bravo Maria, care este numele violonistului român Căruia statul român i-a încredințat Vioara Stradivarius Elder Voicu Pentru a cânta la ea până în 2018 nu știu. Te gândești? Nu știu Nu știi? Cum nu știi? Nu știu Păi de ce ne-ai sunat, Maria? Ca să câștigi, nu? Alexandru Tomescu e răspunsul Paul, dacă răspuns corect, câștigi foarte repede dimineața asta la ce instrument cântă interpretul român de folclor Dumitru Fărcaș? Taragot. Taragot, e răspunsul bun. Cu 2 la 0, Paul, câștigă. Da, mulțumesc, Maria, da, ai prins bea. viață doar la final când nu mai conta. Da, mulțumesc. Numai bine. Paul, felicitări, bravo. Mulțumesc. Rămâneți cu noi și veți afla în doar câteva minute dacă ajunge sau nu în Grecia cu mașina în vara asta. Vorbim despre podul de la Giurgiu imediat în deșteptarea. Calvin Harris. So free 49 de minute, după nou avem Radio Voting la Europa FM Ba mai mult, 2400 de euro la dublu sau nimic și vă spunem în câteva minute ce super trupă vine mâine dimineață în deșteptarea Până în alta, a cam început vacanța de vară, zic eu Da, aproape, oricum suntem în pragul cu de vară, am auzit că unii români au o idee așa, se gândesc să plece cu mașina în Grecia. Țichii, da, da, mitos și suflachii, nu știm cine, dar așa se aude. Da, da, da, doar se pentru aceștia următoarea informație care ar putea să-i ajute, restricțiile de circulație de pe podul Giurgiu-Ruse vor rămâne în vigoare și în sezonul turistic. Stai mă puțin, păi, am fost exact. eu de Paște și se circula? Păi se circula, dar se circulă doar pe un singur fir. Nu e adevărat, se circula pe ambele. Atunci au fost ridicate timp de o săptămână. Special ah. pentru asta. Și? Pe păi ce le -a ridicat? Așa, a să nu doamne, doamnele ridicat, că da, era dar, Paștele. Doamne, cine făcea acolo, nu stiu ce? A ridicat restricțiile, am înțeles. Da. Deci se va circula din nou pe un singur fir. Cine vrea să plece în Grecia, să treacă pe la Giugiorusul. Uh, Giugioruse. Ruse Giugiul Giu Bulgaru, Așa. Giu Ruse va avea nevoie, practic, de încă două zile de concediu, doar așa. pentru a stat în trafic. Uh -huh. Deci, ce facem noi bucureștenii, când vrem să mergem la Brașov în weekend, Exact, pe DN1, exact. Plecăm, plecăm de miercuri. Plecăm de vineri. Ajungem sâmbătă mâncăm o ciorbă, ne întoarcem și ajungem duminică seară, cam așa se face. Deci sau cum zice, cum ar zice Moise, noi mitici. Noi De mitici, să da. știi, noi mitici, Moise fiind din Drobeta, Doanu dar acum e Bucureștea. Da, mă, dacă zice noi mitici, mă include și pe mine. Născut la Galați, da, moldovean da, cu acte. Da, bun. Bine, mă, bucureștenilor. Deci, lucrările pe podul Giurgiu Ruse trebuiau terminate martie. Ghișe, nou termen e în noiembrie. Hai, ce, ce mare lucru. În noiembrie? în noiembrie e frumos în Grecia și în Da, noiembrie. e superb Care? în Grecia. Da. Totuși, unii oficiali de la CNADNR, citați de Digi24, unii. Nu știm cine, dar uh -huh. Digi a vorbit aparent cu unii, care spun că restricțiile ar putea fi ridicate pe 15 august. Dar ce e pe 15 august? E Sfântă da? Mărie sau ceva? Că dacă le-au ridicat de Paște, bănuiesc că le ridică doar de sărbători de-astea ortodoxe. Da, e posibil. să fie liber pentru toată lumea și nu mai sta nimeni S în țară, pleacă în Grecia. S da. Să fie minune. Da. Deci ar putea fi ridicate pe 15 august și noi am putea câștiga la loto tot pe 15 august. Acelea șanse sunt. Exact. Da. Și fiți atenți ce zice uh, Digi. Citez, Oficial din cadrul CNADNR, care au solicitat anonimatul, <laughs> nu poți să ți-ai când vorbești, au invocat dificultăți tehnice la repararea podului. În sensul că trebuia reparat. Uh -huh. Ar fi vorba de un tablier metalic din zona centrală pe care trebuie așternut un strat de hidroizolație peste care se pune un strat de asfalt cu mult bitum și ceva mai mărunt. Asfaltul se toarnă la 230 de grade Celsius, pentru care membrana hidroizolantă trebuie să fie foarte rezistentă. Aceasta nu a putut fi găsită decât în Germania, spun oficial indicații. Na da, și oh. în Germania. Deci, Mamă, deci de din țara de foc. Adică cum? Adică nu aveau la colț, la depozitul din colț, știi? Exact. ia mă niște membrană de la colț, să punem aceea pe pod. Exact, exact. N are șeful, dar unde are? Numai în Germania are. Pleacă oh. <laughs> <laughs> ca canul da, meu și dute. Da, da, da, deci asta. Mie mi se pare dar... fascinant cum au oamenii ăștia mereu revelații de astea, știi? Dom'le, da. trebuie să reparăm podul. Și la un moment dat, la, după ce s se va fi terminat deja termenul inițial de lucrări, atunci își dau seama. Dom'le, dar ne trebuie membrană de-aia scumpă Bă, deci, să nu se găsește. există Nu trebuie decât reparat, trebuie să pui bitum peste o membrană. Dar alții fac, deci Bravo. viaductul ăla formidabil de la Milau în Franța, care este faimos în toată lumea, l-au făcut în 3 ani. Da, mă da, e în Franța. A podul ăsta se repară deja de vreo 3 ani și nu va fi gata decât cică noiembrie. Eu am unele îndoieli, da? Mă rog, sper să mă înșel. Auzi, acu eu acum, ascultându-vă, așa puțin mi-am dat seama de ce așteptăm până în august. Ai zis că asfaltul se toarnă la 230 de grade. Da, încă nu e suficient de cald, da? Nu e suficient de cald afară, mă gândesc. Bine, <ră> <Să vină> canicula. <ră> și atunci așteaptă canicula ca să vedem se... ce se întâmplă. Se mai ajută și ei cu vremea. <ră> se mai ajută și ei cu încălzirea globală. Hai, poate ajutăm și noi cu niște fonduri. Cred că dacă ne-am dat niște fonduri ce suplimentare. Fondul... Ar... De bun? Știi că plătim rovinietă Cum fonduri? Păi au la fonduri? Avem 2400 de euro. poate ne sună cineva din CNR-DNR. Avem câteva întrebări. Eu. Dacă răspund oficialii aia care au dorit anonimatul, că le păstrăm anonimatul, dacă răspund la întrebările noastre după ora 9. Le dăm banii și poate terminăm podul mai repede. Așadar, avem 2400 de euro la dublu sau nimic. Rămâneți cu noi și Radio Voting. Am ales o piesă, o interpretă din România, care a lansat ieri sau la alte zilele astea, oricum, o piesă nouă-nouță. Vrem să o ascultăm imediat. În 6 minute avem știrile Europa FM cu Ioana Brustur, capitanul.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 Discount Days în magazinele Flanco și pe flanco.ro cu reduceri la mii de produse LED TV-ul Philips Full HD cu diagonala de 102 cm este acum 1199,99 lei Sau 100 de lei pe lună în 12 rate fără dobândă prin credit de Finans Simplu și rapid Doar până pe 11 iunie Flanco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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața!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 Ordonanța de urgență privind salariile bugetarilor va fi astăzi pe agenda guvernului potrivit documentului de la 1 august. Vor intra în vigoare atât corecțiile salariale pentru sănătate, cât și 50% din corecțiile salariale pentru educație. În ședința de guvern de astăzi, premierul așteaptă și o primă evaluare centralizată a pagubelor provocate de inundații. Ștefan te vine cu detalii. De la 1 august vor produce efecte Atât corecțiile salariale pentru sănătate Cât și 50% din cele pentru educație Guvernul va completa în ședința De astăzi ordonanța de urgență Privind salarizarea personalului plătit Din fonduri publice și va abroga Hotărârea guvernului privind concediile Bugetarilor. Potrivit ministrului Muncii Dragoș Păslaru, există mai degrabă O majoritate care nu este de acord Cu primele corecții salariale din educație li fiind nemulțumiți De termenul dat de guvernanți Potrivit acestuia pentru 16 vor fi acordate de la buget până la 900 de milioane de lei pentru ultimele patru luni, iar anul viitor bugetul nu va putea suporta mai mult de 2,5 miliarde de lei cu bonusurile de la sănătate. Sindicaliștii din educație spun că aceste creșteri înseamnă în medie 5% în plus la salariile actuale. Tot în ședința de guvern de astăzi la cererea premierului, ministrul Petre Tobă va prezenta o informare cu privire la inundații. Până la sfârșitul acestei luni, fermierii își vor primi subvențiile, așa promită ministrul Agriculturii, iar săptămâna viitoare la minister va avea loc o discuție pe tema legii vânzării terenurilor agricole către străini, a spus ieri ministrul Achim Irimescu în fața protestatarilor adunați ieri în Parcul Izvor. Câteva mii de producători agricoli și grăscători de animale și-au scandat nemulțumirile în fața Parlamentului. Pământul este un bun național, este prins în Constituția României și știu prea bine că ați vinde pământul înseamnă să-ți vinzi identitatea. Fermierii reclamă faptul că nu le-au fost acordate subvenții pe anul 2015. Un inspector antifraud a fost reținut seară de procurorii din Timișoara. Angajatul fiscului din Deva este acuzat de luare de mită. Anchetatorii spun că acesta ar fi primit 2100 de lei pentru a nu aplica o amendă unui agent economic. Transmită corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Am găsit inspectorul antifraudă din cadrul secției 5D. va a început în urmă cu câteva luni un control la o firmă de pază și protecție din Arad. Pentru a-l pe administratorul firmei controlate să-i dea bani, inspectorul Alexandru Cojocaru a început să-i ceară tot felul de documente. În cele din urmă i-a explicat reprezentantului firmei să meargă la un aprozar din Timișoara și va afla acolo ce are de făcut pentru a avea parte de un control mai ușor. Ajuns la intermediar, administratorul arădean a lăsat 2100 de lei, o primă tranșă din cât este valoarea mitei, inspectorul antifraud a returnat a doua zi banii, spunându-i administratorului din Arad să se mai documenteze, după care să-l caute din nou. La următoarea întâlnire, care a avut loc tot în aprozarul intermediarului, reprezentantul firmei a venit însoțit de ofițerii DGA de și procurorii de Timișoara. Alexandru Cojocaru a fost reținut pentru 24 de ore pentru luare de mită, iar intermediarul este cercetat în libertate pentru complicitate la luare de mită. Mișoara Timișoara, cu Europa FM. Biroul electoral al sectorului 1 a respins aseară solicitarea Uniunii Salvați Bucureștiul de renumărare a buletinelor de vot din mai multe secții ale sectorului. Inițial, candidata USB era dată câștigătoare în seara alegerilor după ce s-au numărat voturile Victoria a revenit însă candidatului PSD. Este un abuz complet, a comentat Cloti Armand, decizia biroului electoral. Conducerea PNL se reunește astăzi în ședință pentru a analiza rezultatul alegerilor Co-președintele Alina Goriu declara seară că distanța de 5% de față de PSD la scorul general nu înseamnă nimic în perspectiva alegerilor parlamentare din toamnă. În capitală președinții organizațiilor de sector și-au depus în bloc mandatele, Biroul Politic Național va hătărâ cine vor fi înlocuitorii acestora. La ședința de astăzi va fi analizată și demisia lui Cătălin Predoiu de la conducerea PNL București, clasat pe locul 3 în cursa pentru Primăria Generală. am mulțumim pentru știri, continuăm cu sport Luca Pastian. Bună ziua! Spania a suferit o înfrângere absolut surprinzătoare. În ultimul amical jucat teren Propriu chiar înainte a participării la Euro 0-1 cu Georgia, echipa omilită de România cu 5-1 săptămâna trecută. Campioana continentală Antitra, a avut o posesie zdrobitoare de 76%, dar a trimis doar de trei ori mingea pe spațiul porții adverse. Ocriașvili le a stricat ibericilor repetiția generală în minutul 40. Spania va juca la Euro în grupă cu Cehia, Turcia și Croația. Centralul maghiar Victor Caș ai va arbitra meciul de deschidere dintre Franța și România. Cel mai prestigios meci pe care l-a oficiat în cariera a fost finala Ligii Campionilor 2011 dintre FC Barcelona și Manchester United. Petricolor a mai arbitrat o singură dată la amicalul cu Uruguay, în urmă cu patru ani. Luca, mulțumim! 95 minute! În câteva minute, Radio Voting! Pregătiți-vă pentru 0372069599.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 Pentru România vă reamintim, vineri jucăm la Campionatul European de fotbal împotriva țării gazdă Franța și trebuie să i susținem pe Tricolori, așa cum putem fiecare. Noi uh, am intonat uh, imnul României, vă invităm să faceți și voi același lucru, să vă filmați și să postați înregistrările pe pagina de Facebook Europa FM. Vom face astfel un cor al tuturor suporterilor României în câteva zile, sper să reușim lucrul ăsta. 9 și 9 minute. Avem radio voting, nu? Da, da. Dar până la radio voting, vreau să lansăm dublu sau nimic. Avem 2.400 de euro în această dimineață. 1769 este numărul de SMS trimiteți cel puțin un SMS sau câte vreți voi, cu tarif normal la 1769, în care să scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct. Avem patru întrebări și în această dimineață, simple. Puteți să ne luați banii 2400 de euro 1769 SMS cu tarif normal Așteptăm mesajele voastre Vlad, da dacă mai ai puțină să ne răbdare da, 6 da minute Hai să ne ia banii, Hai să ne Hai. Ia banii. În 6 minute difuzăm piesa de la Radio Voting Și vă invităm să sunați la 0372 069 599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 Am și eu un mesaj ca de la meșter la meșter. Pentru toți meșterii care în momentul ăsta pun greșe la vreun client sau zugrăvesc vreun garsonier. Dacă vrei să fii meșter adevărat, să beneficiezi de livrare gratuită și de tot felul de avantaje, mergi frumos la practică în magazin și cere meșter card. Zici că te-am trimis eu. Hai, spor acolo!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 Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și Emag. Acum ai până la 25% reducere la de Hotpoint cu 5 ani garanție. Comanda acum de pe Emag pachetul promoțional Hotpoint Luce din inox format din plită pe gaz cu pătare din fontă, arzător, walk și cuptor electric cu 5 puncte și confecție la prețul de 1899 lei. Emag.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 9 și 16 minute, dacă vă place foarte mult muzica despre muzică, e vorba în minutele următoare. Radio Voting la Europe FM. Cea mai frumoasă experiență din ultima perioadă a fost cea cu Cristina Bălan. Nu? Cu Unbreakable, da. piesa e frumoasă pe care am ascultat-o și pe care ulterior am difuzat-o la radio doar pentru că v-a plăcut și vouă foarte, foarte mult. Astăzi avem o piesă, avea, piesa are și videoclip, a fost lansată ieri. În videoclip apar așa Hagi, Lăcătuș, Aurelian Temișan, Loredana Groza, ne amintim de Italia 90, de campionatul mondial, cred că a fost în Italia da. atunci, Vacanțe la Costinești, Casetofon, Super Mario World, Walkman, Știți ce ăla? Walkman yeah. Lambada, Beverly Hills, 90.210 Și așa mai departe În, în într câteva cuvinte ne amintim de anii uh, 90 Elena Gheorghe a lansat o piesă nouă Se numește Lăcrămioara, Lăcrămioara. Da, Trebuie ascultată și uh, musai trebuie să ne sunați la 0372069599 Să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu uh, Doar eu cred că am ascultat-o dintre noi trei, nu? Da? Hai să o ascultăm împreună acum Vlad, o știi pe Lăcrămioara? Nu. <Nscute> Așa ți fac o cunoștință Dar, cu ea. Da, da, <Sute> Videoclipul e pe pagina de Facebook Europa FM. Piesa e la radio și vă așteptăm la 0372069599 cu Impresii. Cum se face? iară de la Elena Gheorghe la Radio Voting 0372069599 0372069599 să știi că sunt liniile full Marius da. e cu noi păi, oamenilor dimineața. le plac, oamenilor le plac desenele animate. Bună dimineața Marius. Bună dimineața, bună dimineața, e foarte frumoasă piesa. Am ne sunt rectificare. Uh, nu mă cu vorbună, a fost de tot al Jean Gabriel care e pentru timp de 40 de ani rectific deja acum mândamergosidea șoștificarea de zi. De piesa lui Jean Gavril, de tot de Bravo. Ia zine, deci piesa asta ți-a plăcut sau nu? Îi dai un e vot? Frumoasă, e frumoasă. E frumoasă, un în Foarte de credere. Bine. Alina, bună dimineața! Bună dimineața, Alina Sunt, Este ne boring din toate punctele de vedere, versuri, linie melodică. Ne-ar fi plăcut, poate, copiilor din anii 90, dar adulților din 2016 nu. M-am desumflat total. Mulțumesc, Alina! I'm sorry. Îți pa. mulțumesc tare mult. Toni, bună dimineața! Uh, bună dimineața! Am, din păcate, aceeași părere ca și anțel mea. Este o piesă sub Îi dau un vot negativ. Un vot negativ. Of. Viorel, bună dimineața! Bună, bună dimineața! Un vot pozitiv. Flăcută urechi, ritmată, frumoasă. Bravo, Viorel! Îți mulțumim! Vă reamintim că noi vă respectăm în întregime nu știu, opiniile vis-a-vis -vis de piesele pe care le difuzăm. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! Te rog. Hey. Nu, sub nicio formă, e de tot râsul. Ai, mă, Gabina, Ai, de ce nu Nu, e un râd, e... nu pot să ascult. Ai, mă, nu-ți place de lăcrămioara. Marilena, bună dimineața! Bună dimineața! venit. Frumoasă piesa, dar refrenul este uh, cel al lui George Nicolescu, aceea cu viața noastră... Unde e? Mică, ce ați făcut cu ea, da. Da, <laughs> dar exact. Vă rog dacă o puteți să mai puneți refrenul, e furăciune. Dar nu ați zis că e furăciune. Stați așa că verificăm imediat no, la compozitorii. Păi da, domnule, dar dacă oamenii scriu pe acolo că piesa folosește e, e, o bucată stii? din piesa respectivă, nu mai e furăciune. Asta încerc a, să vă da, explic. Nu. Nu, nu, nu, e furățune, tot fur numește Nu e adevărat că ei recunosc, adică au cerut voie pentru chestia asta Dar verificăm noi imediat dacă e așa Mulțumim tare mult Marilena Da, și Madonna a furat m Marilena, da. îți mulțumim tare mult, îți mulțumim Puiu, ești cu noi, bună dimineața O pe <laughs> eu tot sunau serios. și mi cum aș putea să fac eu o spirală misa pe melodia asta. Deci eu ca om serios, eu nu pot să fac o spirală serioasă. Păi, rediți că este Pelec, că Mac, ce este asta? Da, nu, nu. Am da, Nu, nu, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Mulțumim tare Bun, mult, mulțumim tare da, mult, da, da, da. Puiu. Marcel, e cu noi, bună dimineața! Marcel, Alo? ești cu noi, da, bună da, dimineața! Bună dimineața! Deci piesa îmi provocă dezgust, iar voi mă dezamăgiți cu astfel de piesă. De deci, ce? Dar stai puțin Zău, că ne Nu muzică! Asta. Stai, domne, că nu am muzică! Nu facem operații pe creier! Of, relaxați-vă un pic! Îți mulțumim da. oricum! Marcel, îți mulțumim! Deci, Sper că de nu te-a supărat prea tare! Nicu, ne cu noi, că ne revanșăm Bună dimineața. Cu tot respectul, melodia este perit de cacanea în limba proștilor, manea, așa încât va avea un succes fulminant în rândul populației, dar nici un succes în rândul românilor, care oricum sunt pe cale de dispariție. E, nu e chiar așa. Total așa. Nu este. e chiar așa. Nicu, mulțumim. Da, cu mă creștere, refer la da. asta cu pe cale de dispariție, doar da, la nu? treaba asta mă refeream. Cristi, ești cu noi? Bună dimineața. Bine, iată, aceeași părere. Dacă n-ați difuzat melodia lui Paul la 17.1, asta nicio șansă n are. -are. Iată, dăm Am înțeles Gabriela, ai cu noi? Bună dimineața! Bună dimineața, nu, niciun caz. Am avut impresia că la radio se aud de formații azur. Nu e azur caz. Nu, nu, nu, nu azur, dar aceiași. Limea Stai, azur sau zurlii, măi? Era bine dacă era zurlii Ne mai odiseau copii, Dar așa, niciun caz Bine, pe undeva Piesa și-a atins scopul că vrea să ne ducă în anii 90 Și azur la vremea respectivă nu e așa, Luca? Tu știi cu tăi ăsta Mai știu câte mai ceva, știu cu da. ceva, da Florin, bună dimineața Bună dimineața Ascultătorii Te rog. cred că nu au ureche muzicală Deci ție-ți place piesa? Da, super, de trei da. ori, da, de la Florin. Uite, Luca. Dacă l-ai numărat și pe Florin. Avem șase, cinci. Șase, cinci? Nu. A, da. Dacă... Voturi pozitive dacă pun trei la Florin. Am înțeles. Avem Ștefan, bună dimineața. Câte voturi am eu, de fapt? Bună dimineața. <laughs> Prima da. întrebare la dublu sau nimic. Ștefan? Da. Zine, cum, da. E, cum e piesa? Super, mie mi îmi place. Uite, vezi, avem un vot și de la Ștefan. Îl luăm și pe Paul. Bună dimineața, Paul. Bună dimineața. Ușurică, ușurică, de șotron, de de After Am înțeles, dar ți-a plăcut sau nu că asta contează până la urmă? Niciodată. Niciodată. Îți mulțumim tare mult, e și Andreea cu noi. Bine venit. Bună, bună dimineața, bine v-am găsit. Faină, nu? Amuzantă, da. De șapte ori nu. De șapte ori nu. Vezi Luca la numărătoare acolo. <laughs> bere, uite, bere cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, bere din Galaci. Băieți, ce să vă spun melodia... Este cu mult supra. de propunere spre auditie. Deci, nu-mi nu. place, deci... Elena. Gheorghe, îmi plac melodiile ei, dar astăzi îmi pare rău. Dar nu-ți place piesa asta. Bine, îți mulțumim tare mult pentru vot. Ionuț, bună dimineața! Ionuț din Buzău. Bine ai venit, Ionuț din Buzău. Piesa asta are succes să câștige dacă le numără voturile Anastase. Deci, eu este un nu. Mă gândesc că videoclipul e cu gheișe sau cum. Nu, domnule, videoclipul e filmat la malul mării cu tot soiul de lucruri care ne aduc aminte de anii 90. A, nu, nu, nu, nu. Deci nu, un nu. Un nu, atunci de la Ionuț. Daniel, ne-a sunat și el. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, Daniel. Un uh mare, -huh. vreau Da, fac o rectificare. Așa. La mesajul cu telefon, Daniel, de râmnic, ce sunt? Nu, din cu Ulcef cum a zis. Tu. A, mă scuzați, mă scuzați atunci, mă scuzați. Uh, George, e și el cu noi. Bine ai venit, George. Hai, că e ultimul Daniela. telefon. Te rog. Uh, este o melodie foarte frumoasă Mie îmi place foarte mult Nu știu de ce nu le place și celorlalți acum, știi cum e, Ce gusturile țin. nu se discută. Da. Cât e scorul Luca? Hai să ne optim. 6-12. Nu. Priv. Deci a pierdut piesa asta. A pierdut cu două. Vlad, Bun. vrei să o mai asculti o dată? Rezumând. Negreșit, Păi ne mă distrează <laughs> <laughs> Și nu nu e decât o piesă, adică zău asculți o dată, mergi mai departe, sfii de viață. Sigur că da. Europa FM 9 și 28 de minute. Nu uitați de dublu sau nimic, ne întâlnim în câteva minute cu concursul vostru favorit. Avem Andra, iubirea schimbă tot în deșteptarea. Schimbă tot, hit la Europa FM de la Andra 9 și 32 de minute Dublu sau nimic, la Europa FM Dublu sau nimic, avem 2400 de euro în această dimineață Am pus bani pe bani toată săptămâna N-am reușit să dăm niciun euro până astăzi Dar poate ne ia banii Ana din Craiova Bună dimineața! Bună, Ana! Bună dimineața! Hotărâtă? Hotărâtă? Hotărâtă să ce? Să câștig. Să câștigi toți banii. Vrei să mergi până la capăt? Să sperăm, să vedem cum încep întrebările. Nu-s chiar atât de grele. nu Câteodată sunt, câteodată nu sunt. Astăzi Luca a fost blând. Da. Să sperăm. Bine, Ana. Ești pregătită așadar să mergi până la capăt? Sper lucrul ăsta te poți opri să oricând și rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Sau dacă dublezi, riști, să greșești și banii rămân la noi, da? Da, da. Ai 8 secunde să răspunzi Plecăm de la cât plecăm astăzi? Știi? S-ai făcut un 400. calcul? De la 300 de euro da, 300. Ne pare rău. 300 de euro 300 de euro da. Ana, fii atentă Da Cum se numește partea din față a unei nave? De... pro pro -ră. pro -ră. pro, -ră, pro -ră. Proba, Și partea din spate? Uf, uf. Da, da. Luca, bine că ai întrebat cu partea din față Că puteai să nu întrebi, întrebi știu, cu partea știu, din spate e, și uite da Nu știam da Asta e Într-un da, episod următor al teleenciclopediei da. Vlat, asta e o întrebare pe care o păstrez pentru altă dată Așa că lasă mm. Dar rămâne unde apă la partea din față. Prova, ai spus sau proră. Le-ai spus pe amândouă? Da, le-am spus pe amândouă, că nu mai știu dacă ce se nu-s corect amândouă? Da, Sau da. să. Da, sau sunt greșite amândouă? Da. Da, -am amândouă. Da, -am amândouă. Nu. Deci sunt bune. Bravo, ai 300 de euro, Ana! Ha, ha, ha. Nu văd <laughs> Ai 300 de euro Dacă, dacă nu eram în direct Lești Lucian din Star Dar așa în direct e mai, da, mai dificil. Și da. aveți și da, un bonus Că ați dat ambele variante corecte de răspuns Deci da. felicitările noastre da. e, Sunt 300 de euro cu felicitări Asta a vrut să spună Luca da. 300 de euro da. plus Ia zi cum facem? Dublăm? Că n-a fost greu Da, da. Dublăm, da? Mai ești Acum... cu cineva? Sunt cu soțul, suntem acasă, suntem în ziua liberă. A, aveți o zi liberă? Da. Bă, dar ce lucrează aveți zile libere, așa, în mijlocul săptămânii? Uh, lucrăm în ture, depinde cum cade liberul. Am înțeles. Și mm -hmm. ce noroc pe voi astăzi a picat da. liberul, exact când au sunat acestea de la Europa FM. Bine, da, 300 de euro, îi facem 600? Da, facem. Luca, de acord? Da, da. Da, entuziasm. Da. 600 de euro. 600 de euro, Ana! Fii atentă! Și tu și soțul. Cum îl cheamă pe soțul? Aurel. Aurel, să trești. Așa! Ana, ca cărui rege englez îi aparține, potrivit lui William Shakespeare, celebra expresie Regatul meu pentru un cal? Hamlet. Englez. Mm. O, ce... Bă, ce n-am dat, o acum gata. Asta e. Hamlet. Nu, nu, că nu, nu asta e altceva. Asta, ce este, dar ce a, zis <laughs> ce a zis Hamlet ăsta? Ce a zis Hamlet ăsta? Uh, nu mai știu ce a zis Hamlet, dar a zis multe. Da. Tot <laughs> e bine că se termină cu bine. Asta a zis. Uh. Eu cu cine votez? Mendeleev. Mendelev a fost săptămâna trecută. Pe Mendelev nu poți să-l bagi oriunde. Adică, noi, de exemplu, dimineața am intonat imnul României ca și cum l-ar fi scris Mendelev, Și muzică, și versuri. Mai mult muzică. Mai mult muzică, da. Richard, al 3-lea. Ana, îți mulțumim. Salută-l pe Aurel. Da. Să aveți o zi frumoasă, bucurați vă Mulțumim. de ea. Este ziua voastră liberă. La dublu sau nimic n-am dat astăzi 2400. mâine 3200. <laughs> pam, pam Încercăm și mâine să vedem ce o să iasă Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Could it be the When you look at me, when I'm with you, it's better. spend și 40 de minute. Ne-am întors, mai avem puțin până la ora 10, când domnul Dinu ne aduce din nou. Pinul e plin de premii, Ciprian, în această dimineață. Au fost Mărunt ba. five la București. Exact, au avut un spectacol în weekend în piața Constituției din București. Și au încurcat chestia alegerile. Care... Da, chestie care a... <laughs> <laughs> da, au plecat observatorii <laughs> clotit de Armon la concert și, mă rog, au furat-o pe aia acolo. În fine, deci trupa i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui Iohannis și premierul Cioloș. Deci, aceea scrisoare în dublu exemplar. De da, asta au lăsat-o deschisă, să nu se închine, băieții cu lipiciu, știi? Da, toxic. O citește probabil luna viitoare. <laughs> în scrisoare, Marun 5 își oferă sprijinul în lupta împotriva defrișărilor ilegale de păduri din România. Deci o, să... Huh? Da, Cum? o să cântem păduri ca să pună pe fugă hoții de lemn. Când o să aude hoții mărun, 5 nu știu Eu ce. cred că nu și-au luat-o de mult pe cocoașă sau niciodată, știi? <laughs> Citez. Suntem onorați că avem ocazia să vă vizităm frumoasa țară și să cântăm în magnifica piața a Constituției din inima Bucureștiului. Va. Deci asta e o formulare pe cuvântul meu, parcă au coborât în insule, știi? La Băștinaș. <laughs> da, da, Suntem da, da, da. Ne bucurăm să vă vizităm frumoasa insulă și uh, magnifica piață centrală de mijlocul satului. Uh -huh. După care Maroon Five continuă. În ultimul an am avut ocazia să aflăm despre amenințările grave la adresa pădurilor lumii, pagube care au fost cauzate inclusiv de exploatarea ilegală a prețiosului lemn pentru instrumente muzicale și alte produse din viața noastră de zi cu zi. Deci eu cred că le dăm mâna să înfiereze instrumentele muzicale din lemn, că ei cântă la calculator, care e din plastic, de obicei și siliciu. E adevărat, da, nu, cred că au și chitere electrice și mai dintr-un plastic, așa mai e. Da. Maru 5 continuă. Am înțeles că pădurile româniei sunt amenințate în mod semnificativ de defrișările ilegale. Vrem să ne exprimăm sprijinul pentru România în măsura în care lucrați la crearea unui model pe termen lung care să încurajeze un model sustenabil de administrare a pădurilor. Deci băieții știu să cânte în principiu, mai greu cu gramatica și cu asta. Deci în principiu ei vor să sprijine orice politician din România care promovează legislație împotriva defrișărilor ilegale. Eu cu asta sunt foarte de acord. Acum, speranța mea e că nu se petreacă foarte mult timp în România, că dacă o să mai vină de multe ori pe aici, să fie atent să nu le defrișeze cineva Prețioasele instrumente de lemn din camera de hotel. <laughs> la băieții de la Maroon 5. Da, eu cred că da. se pot înscrie lejer în uh, asociația, cum se numeaște, Prietenului Vereștăi. Prietenul da, cred că acolo... Deși ăștia sprijină lemnul, înțeleg, și spațiile mici bănuiesc. Când eu o aștepta pădurarul ăla de nu știi de ce parte a pădurii e, știi? Uh -huh, uh -huh. Și le zice, băi, Pinocchio, de unde ați venit voi să ne da. protejați lemnul la noi? Să da, te da, ții. Da. Eu ăștia, în mod clar sunt ecologiști. Adică au demonstrat au oprit jumătate din traficul din București ca să-și monteze scena. Deci au făcut, cum se spune, aerul a fost mult mai curat când a venit Maroon 5 în București. Clar, clar -o, cum ar spune colegii noștri. Hai să ascultăm Maroon 5, că nouă ne să place. Da, ar putea fi imnul lemnului în România. This love se numește piesa asta. O ascultăm frumos și imediat după vă spunem ce super trupă ne face o vizită așa mâine de dimineață pentru că au o piesă nouă de lansat și vrem să o ascultăm cu toții. Da, asta a peste trei minute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 Și Maroon 5, uite acum știm că vom fi mai protejați, cel puțin din punct de vedere al lemnului, al defrișerilor Maroon 5 sunt de partea noastră. Din nou despre viață, un studiu recent a demonstrat Așa? că femeile petrec aproape 6 luni din viață pentru a decide ce să poarte acest lucru, însemând că femeile cu vârsta între 18 și 60 de ani petrec aproape 17 minute pe zi sau patru zile pe an analizându-și propria garderobă. 6 luni zis într-un an? 6 luni, într-o viață, da. da, da și eu în cred viața, că e Dar eu zic că e într-un an, da. Adică da. nu-mi dau seama. Undeva e că e o greșeală. Potrivit site-ului descoperă.ro Femeile se vor recunoaște în următoarea situație. Deci fiți atente, doamnelor. Dulapul deschis, multe articole vestimentare tixite în el, dar decizia ce să îmbrac pare imposibil de rezolvat. După ce scotocesc prin dulap, aleg, renunță la câteva haine și într-un final... Abia într-un final decid ce să îmbrace. Și de cele mai multe ori sunt aceleași haine, da, combinate puțin altfel. Pe care le luaseră prima dată. Normal, evident. Da, adică se îmbracă prima dată într-un fel și după aceea spun nu e bine. Și o oră de chin după aceea ca să ajungă la prima variantă. Dar nu știu de ce nu merg pe inspirație, serios. Da, dar oricum să știți că nu este vina lor. Adică nu e vina lor că 90% dintre hainele fac să pară mai grase decât sunt. niște creatori perversi și irresponsabili. Eu n-am râs. A fost un râs din nou. Nu că vezi tu acasă. Grijile pe marginea subiectului ce să îmbrac stimulează un fenomen cunoscut sub numele de furia de dulap. Conform studiului, 62% dintre femei au accese irraționale de furie în fața dulapului. A venit Ione să uite la. De mine ce? Fix. Ești îngrijorat? Da, tu, da, da. Nu, faci nu, nu de acasă și nu-i stai. Apoi, asta e. asta e. Apoi, asta am Apoi, asta e. Apoi, asta nu Apoi, asta e. să-i tragă un asta e. Apoi, Luca, Luca zice, să știți. A. Vorbim serios, nu Acum, să știți. -i să -i la că, bune, vorbind serios, nu vorbind serios. Le e mult mai dificil femeilor să se îmbrace într-un fel decât bărbaților. Pentru că femeile transmit semnale mult mai numeroase decât bărbații prin modul în care se îmbracă. Adică, serio, chiar vorbesc serios, gândiți-vă numai la uh, ce spune lungimea fustei. În funcție de cât de lungă e, de la călugăriță la plicticoase, la întrâzneată, la provocatoare, la curvă de-a de la în funcție de locul unde pică tivul. E foarte dificil să știți. La bărbații, simplu, e alegerea între blugii preferați, da. care sunt aproape noi, la 10 ani vechime, uh -huh. și ceilalți blugi, practic noi, care n-au decât 5 ani vechime. Deci, nu e asta, dacă avem de ales între două chestii și în funcție de. Da, mă, nu știu cum naiba. și la șosete uh -huh. și la toate. Adică, ai tu ai mai da. mult de două perechi de șosete? Am de la negre, de ca care au fost albe. Am mai mult de două perechi de șose. Trei. Da. De alea negre care au fost albe? Vai, cum a fost albe. Da. Bun, acum să știți că nici bărbații nu sunt imuni la acest fenomen numit furia de dulap. Fiecare al treilea bărbat se confruntă cu accese de furie de dulap, iar unul din cinci a recunoscut că a aruncat hainele prin cameră. Da. Nu de recunosc nu nimic. Nu cum adică a aruncat, Eu doar la distanță. Deci șmecheriei dacă poți să arunci din pat, ciorapii pe scaun. Și ca unul fiind, adică asta este, dacă pica lângă, asta e ghinion. Da, nu te duce să repeți lovitura. Da. Adică nu repeți, da? Gestul contează. Da. Intenția ta a fost bună. Da. Și oricum, noi nu prea, adică nu avem cum să avem dileme în fața dulapului, pentru că nici opțiunile nu prea sunt. Mai e doar un tricou curat, pălă Asta e. După care aștept să treacă timpul, știi? Pentru că ă, hainele miros din pricina bacteriilor care dar dacă le lași suficient timp Fug și ele Bacteriile mor Da Și catare nu mai miros Deci dacă trece suficient timp Emigrează <laughs> N-am terminat emisiunea Avem o piesă Vlad Let's Elephant bizar la Europa FM Nu m-a oprit să o numește piesa asta frumoasă Pe care nu a mai difuzat acum ceva ani bizar Elephant bizar. vin mâine dimineață În deșteptarea cu o piesă nouă Live din garajul Europa FM Telefam bizar Trupa are tare. o piesă nouă și o lansează mâine dimineață La Europa FM în deșteptarea Abia aștept live din garajul Europa FM, Da, asta mâine dimineață Eu zic să ne oprim aici Mâine Sigur. dansăm și ne veselim și cântăm da. Și 3000 de... Euro, dăm... 3200 de euro avem la W sau nimic. Deja ascultătorii noștri au început să se înregistreze intonim, intonând imnul României și au trimis înregistrări pe pagina de Facebook Europa FM. Haideți să facem un imn așa al suporterilor echipei naționale de fotbal a României, mai ales că vineri avem un meci ușor cu Franța. Da. Nu ne cred să, Da, nu cred să avem dificultăți. <laughs> Cât intrăm 11? Intrăm 11 sau? Da, mă. N- Ai și Deci Totinez da, da. ce vă spun, nu ne facem de râs cu Franța. Da. De pierdut poate zi. pierdem, dar nu. <laughs> nu serios. ne facem de râs. Eu da. am încredere în echipa națională și vreau să o susținem, așa că așteptăm înregistrările voastre pe pagina de Facebook Europa FM. Vlad, dăm și mâine peste tine. Claro! <laughs> <De> claro! <laughs> negreșit, negreșit! Ne auzim și mâine! Nu mai bine, rămâneți!